ויתנהו בתוך העזרה חמש אמות אורכו, וחמש אמות רוחבו, ואמות שלוש קומתו. ויעמוד עליו, ויברח על ברכיו נגד כל קהל ישראל, ויפרוש כפיו השמימה. ויאמר, אדוני אלוהי ישראל, אין כמוך אלוהים, בשמיים ובארץ, שומר הברית והחסד, לעבדיך,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 אל תחנוני עבדך ועמך ישראל, אשר יתפללו אל המקום הזה. ואתה תשמע ממקום שבטך מן השמיים, ושמעת וסלחת. אם יחטא איש לרעהו, ונא שבו עלה להעלותו, ובה עלה לפני מזבחך בבית הזה, ואתה תשמע מן השמיים, ועשית ושפטת.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 את תפילתם ואת תחינתם, ועשית משפטם. כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא, וענפת בם ונטתם לפני אויב, ושבום שביהם אל ארץ רחוקה או קרובה. והשיבו אל לבבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך בארץ שבים לאמור, חטאנו האבינו ורשענו.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 אשר אחת תאו לך. אתה, אלוהי, יהיונה עיניך פתוחות, ואוזניך קשובות לתפילת המקום הזה. ועתה, קומה, אדוני אלוהים, לנוחך, אתה וארון עוזך. כהניך, אדוני אלוהים, ילבשו תשועה, וחסידיך ישמחו בטוב. אדוני אלוהים, אל תשב פני משיחך, זוכרה לחסדי דוד עבדיך.